перестрибуючи підсохлі, але усе ще підозріливо темні весняні калабані, нанизуючи ясно зелені поля і верби обабіть шляху, як буревій нанизує щухроне з дерев листя, мчали ми на крилах давньої тітко-дядькової мрії до рідного пакуля. Ті розпростерті крила, вищеблені, визублені по краях гризотами невдач та гірких розчарувань. Ревіли, стогнали, вили обабіч машини, Буцім ескорт реактивних літаків, І ми, ошелешені, не могли перекинутися ані словом. Втім, рожева начекулька над першотравневою колоною Дійсність промовляла за нас. Чим ближче до пакуля, Тим рясніше люду було на весняних полях,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 Аби стати свідками урочистого в'їзду солом'яників у пакуль. Подивовані коні вилузувалися з упряжі і мчали по полях навздогінці ополю, кидаючись під копит на дорогу груддя масного пакульського чорнозиму, що барабанив обкузов машини рясним градом. Вітряк на пагорбі під пакулем, радісно замахав крельми. півніве стрибували на теничастоколи та горласто навсеньке село сурмили про наш приїзд. На їхнє пронизливе голосіння відгукувалися пакульські пси, виповзаючись під воріт на дорогу та запобігливо зиркаючи крізь Паволоку заздрощів у наприндженні обличчя тітки Дори і дядька Дениса. Верби, осокори, В'язи, клени, навіть фіолетові кущі бузку під білими стінами хат вглонялися нам, а запізніла колгостна череда на вузькій Пакульській вулиці, ніби за командою розчахнулася, пропускаючи машину, і телечки, задерши голови й хвости в блакитне небо, замукали ніжну кантату в нашу честь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 Гучномовець на Майдані перед сільмагом вмовк і повернув на зустріч нам алюмінієву пащеку. Усе було так, як роками чи десятиріччями малювалося збудженим уявом солом'яників. Тепер нам належало ефектно забратися нагору, продемонструвавши пакульцям могутність і чіткість машини. Біля підніжжя дядько Денис скриготнув важелем передач і вімкнув першу швидкість, бо перегріти на трасі Ері-Пакуль мотор дихав важко. Опель заревів, як ревуть скутери на стрижні, високо, натужно, бо цим бас, якого примусили співати партію тенора,